بسم الله الرحمن الرحيم اول ايمان يلا وجه بنا الخبر واما تاريخوه بالمسائلية مسائلية روليشي ده پار ده, ده خبره شفاغي اشاره قوليشي ده کم خبر ذكر قوليشي نه ده, ده خبر سو دا ده قسم خبر اول راليش نه خبر تشاره قوليشي جرانوان خبر ده کمی وجنه ده سا قسم نه ده کمی نوع نه ده. نوجه په معنا د نوعي دا خبر چي عادي کوي نو اي د نوع د اي کابل لري د نوع د ثواب لري د نوع د مدح لري د نوع د نو پر محصول سراچه خبر ذکر کول شي نو روان خبرته اشاره کول شي چې دا د کمي کوي لري پاتې شو دلته کې ور پسی اشاره هو د وجهه معنا کوي د وجه څه موږ په معنا د او د طرز او د طریقې چې راولان خبر د کم جهاد نه ده د کومې طریقې نه لري د سکه سم د څنور نه نه لري اروده لو خطر نه کالکې ماراګي اویل ایمان ایمان اشاره طریقې مبارک اشاره دا اویل ایمان اویل اشاره یا برزيدات تعریف د مسلحه په موصول سره د طارد اشاره په موصول سره د طارد اشاره اشاره ستا علاوه هی بناء ها او طریقی او نوع د بلا کېدو د خبر ده چې کومې کبیره را روان خبر دی ای له طریقه یې نوع د خبر تر طریقه د خبرتای لغت نقل کوي ته کوې ته علم ته هاذ الوجه علی وجه عملک وعلى جهته یې دغه مطلب څه چې ته علم ته هاذ العمل علی وجه مطلب دای ای علم ته هاذ العمل علی ماستاپ ترزوستاپ ترکا مقصد تا مطمئن بیانیو سو یعنی یعنی مقصود داری تاعتی بالموصول تبرانی موصول وصلت او صلاح لیل اشارت دی پر اشاره کنو الان بنا الخبری چی بنا دا خبر بنا کدل دا خبر او جوڑی دل خبر عليه کده موصول صلاح باندی و من ای لا دکبه وجهندی وايي طريق او په کومه طریق دکبه نه ايي طريق دکبه نه وايلي من الثوابت <سؤال> الثواب دونه نه او د احکام دونه نه د ماتح نه د نظام بغیر زالې کدي د به شرک ولشي تخت څو موصول سره راځم کی مختدا ته غوړو تا ته به دا رابن خبر ته شرم لاوي شيخه بده د دې کوي نه نه ان الذين يستكبرون نه ان هو حرب شباب الفل <سؤال> الذين ضلموا رسول الله يستكبرون عن عبادتي دارلا سللا اور مسی سي يدخلون جهنم ذاخرين ذا خبر ده مانا د ايات خو واضحه را کله الله جماعه د عبادت نه تکبر کذا لوی غنی هغه مانی او دیکی دا خبرا تاسو اگونا چا سانه اناللزین یستگبرون عن عبادتی او صحیح مزاج والی شریعت <میدت> مزاج والی <میدت> ایسانگ انا منصود صدقوینی و دیکی اشارت تا ملاوی جرانوان خبر دا قبیلی رسنه دا اعکاب او داگی وجه تم اشارتا او داگی وجه تم اشارتا او داگی وجه تم اشارتا ساید خلون جهنم داخلین ولی داگی وجه استگبار تا اشارتا شو قدر سلاکی استگبار یا وران <العبالان> خبر ته ایمان له شجران خبر د کمه کبيله نه د قبيله د ايكاب نه نه قبيله د ايكاب نه ان الذين استكبروا عن العباد فان في هفه موصل سلكي ايمان الاشرار <العبال> الا <العبال> ان الخبر <العبال> المبني عليه شي امر خبر مبني برمضابه نه امر داس شي من جنس الايكاب چدي د او زلالت ذاكرين <وال podia Pois reflections> ازلال <الزلال> <الغان> <الضلائق> <الد> خبر څه شی ده خبر دي وو زمينه خبر تا چی وو هو خبر كون بالله تعالى سيد خلوله ذل الداخلين بده متكبرين <متحدث> جهنم جهنم تا داخلين دا سه حال کې چیز دي لوي الله ما خپل طرز مطابق بیا ديږي چې لو ده کې غلط شي دي تردید کوي انه الحفي في هذا المكانه تفسير الوجه في قوله الى وجه بلا الخبر بالعلل والسبب دل تاکی مانا پاعلت او پا سبب سر قول پاعلت سر خصوصا ها پاعلت سر مانا قول دا سیدی دیجئے کچا مانا کرده چراوڑه بشی خبر پا موصول سر لیل ایماء الی وجه بنای الخبر لیل ایماء الی علت بنای ال خبر قدی مبتدام انی ولد دا دی علت سره نہ بیا دا قاعده راځي کوم مثالونه دي ذکر کوي دا پټوله کې مقاری راغله پټوله باندې پټکیږي دا مثالونه بیا بار شو دا قاعده مانع را شو دا قاعده پر اساس دا حاشیه دا بیا پټوله مثالونه کې مقاری را شو کدی لمبکی علت صحیح دی وله استقبار ان لاره دا علت ده د طرف د صحیح د دخول ته له صغیري د غير بر علت ورقسيت كم مثال روانده الا الذي سمك سما بلا لنا بلا لنا بتن دعيمه عز واتول نو ابيغي بهر حال شلچرا سم صارو سمال اسمال چتول او خبر التب بلا لنا بتن دعيمه عز واتول هغه زمون د پاراکور جو کله خلک به شریقه چې دا هغه ستني هغه زک من دي او دغه خبر شزمون د پاراکور جو کړه او سلس اشه ده سمکا سمک ، اصمان اوچده و او اس اصمان اوچده ده اولد ده پورد جوهز ده پارنه ده داخل ده هیر برا قد ده دی که اخصرم اغا اشارت ده خبرتر کم خبر د ایکم دعولو مسله ده ده ذل بده ده ده اوچدوال ذکر ده وراروان خبر کم دره فتح اوچدوالی مالا او اصمان اوچده و جنه چه اصمان اوچده ده اوچد پورو ا نوتا دا اغیر پر علتیت او سببیت او نسلی دی نسال چلی گی پرکسی روان جی کم نسال دی جاکی تدبیق نشم کلی اغیر کمنا چلی گی نجی دا پمانا دا علت چی بیدا متورد دا نیدا که دا بیا متورد نشواء او قطول و نسلی نکینا دا اللہ مرتبتزانی ہے رد کلی دا خل با اللہ مرتبت خالی مانا غالبا جا خالی مرتبت داغه دې سره د لگاونیشته کومه خبره ده خبره باندې ځان پوهه کې دې بدي دې کیو وقت است او فینا ذلک فی شرح وقت است او فینا بحث مونګه مستقل تفصیل به ان کله د فسکی په شرحه ومطول کی. نو دا خبرہ علد دے تختیہ سعیدو چدا ہو زمین تے ایمان تراجے کی دا چاہ تراجے کی ایمان ایمان یہاں میرا دا پرنے ہو الخالید دے خبری تختیہ کل پدک بنا باندے دا ورپسی زمین داروان میں سم انہو ربما یجانو ذریعہ تن التعریض بالتعظیم لشانہی ایمان خطر روانه کای د خبر چې کوم بد خبر تا اغه تکای چې د کملو ده خدا ایمان د مختلف مقاصد لپاره دا ایمان سره فارې دا د مقاصد اور چې علامه تفزانی په تک عبارت سره بیانای ثم انه ربما ماتن بیانای ثم انه ربما د ایمان کله زریه ګرځول شي د فرض تعظیم خبر د کله نکلا د فرض خبر کله د فرض تحقیر د غیر د خبر امر څنګه دا ایما او اشارہ بیا د مختلف مقاسب مکاری نو تختیہ دا ماتن اغا سعی دا خود چکلت دا زمیر چاہتر آجے گے ایما دا سمع انہو کی زمیر چاہتر آجے گے نو مطلب دا رئے بیا دا که مطلب آغا غلطی کی بیا دا ایما چی دا زریعت خود دا سبب نمانا علت آستے علت پا اشارہ کردو لشی او بیا دا علت چکن دے زریعت پر زولی شی دا مطلب یادا شکا؟ ایمان حال تاکی اغسط رواج نسیش علت ایمان کولیشی علت او دا ایمان الال علت ایمان الال علت دا بیا ذریع گردو لشی دا پارد التازیم خبر بارد نو دا او گور حسام کس سما علت دا لابن هودا علت دسان خبر آنه شو بناو الفاسد دا الفاسد لوبیا دک زریال نه دا پرد ته دا زریال نشی ګرځولې اگې لا دا خبر غلط نه دا هیڅ نه چي را دک ته راځي کې دا په معنا د حیلت باندې سین نه یو ځه دره یو دا خبر او کدا سنکه د دې ته راځي کې زمير څه د راځي کې ایمان ایمان ته قسم چې شریف او قدا سم انہو دا زمیر تراجی کی راورت دا مستحلی ہے تا ارہی او عبارت کدا ہوئے کا نادر چاکہ آغا سے عبارت ذکر نہ کاؤ امخ کے اراد المستحلی ہے سشے قابل ازمار قابل ازمار او بالعالمیہ نو قدل تدہ کی اراد المستحلی بالموصول تا او نبیارا خبر سکی او نبیارا خبر سکی سکی ایلکا بیا خو مطلب داشو ددکتا شارع ددکتا اللہ مخلق حالی مطلب چی علت پیشارکو لیشی خو دا علت بیا زریع نشی گرزوالے بلکہ بیا دا مسلم ایلی رول زریع گرزوالے شی دا مختلف نو کل بیا دو کل بیا علتو گرزوالے شی مسلم متقلم نو کل علتو گرزوالے کل سبب کو گرزوالے صحیح شکر او کل ای بلا وجو گرد نو راو رل سمع انہو یجعل ذریعتا بیا راول دموسنیلیه زریع گرز ویشی کل دفار او کل دفار دو تازیم دا خبر دارا روان خبری بی بیاس نی کی بکچر دی تا اوز نو بیا خبر آسان دا خبر امجا انترا لگنا بیا تختیه کل پتی صورت بننے کی تختیه دو اللہ مخان حالی توجیح عبدت که صورت بننے رازی چید رازی د ترাজি کې ایمان اکی ان بیا مطلب دا شو چې دک ایمان الوجه <سؤال> بدایل خبر الای الوجه بلا خبر دامتن دامتن سقای ثم انه بذراول ذمسن له زریه ګرځي دفرض څه چې زریه ګرځي دفرض تعظیم خبر نو کله د تعظیم خبر دبارو ګرځي صحیح شو لو کلا ال لطفي سبب بي په دا په هغه صورت کې او په هر حال دا په هغه صورت کې دا اشاره ده توجي دا توجيه سې کوي چې انهو کې زمير ته ايمان راځي کې چې ايمان اندراځي کې نبي هغه توجيه سې کوي سې کوي بیا په ټول کې چلېږي په ټول مثالونه دا هغه خبره کلا کېتا अवे دراجي نه کوو سدې راځي کراوله تمسيله کراوله تمسيله به بالموصول ربما يجعل ذريه اللہ تعریزی بیتتازین کلا ناکل دا پار دا دیر آلی کلا ناکل دا پار دا غیر آلی کلا ناکل دا پار دا بلیو دا سوم روجی چی دے پہنی نو داگی دا, دا موصول سلی سرا آگر آلی ای بیس آل دین لازمی او کداد تی ایماد راجی کلو الدا تا اغسط دا علت نو مطلب دا چې کلا ناکل اشارہ کولی شی علت اداب یا اشارہ علت کلا ناکل زرگی دا تحقی ن اشاره علت بعد ذکر علت ده و بعد ذکر صابه علت نه گویا خبره چې موږ به مثال کې صحیح چه علت په اشاره شو او دغه علت را روانه نه خبرته اشاره غردوري شه او چې کله کې علت نه دي انت کومه غلطی کړل نو علت کې به خبره غلطه ني نه دي مجرد علت په معنا اما باندېږي چې باج شریحینو اغه ویل چې په متول باندې حاشیه کوم شریحینو حاشیه اغه ویل چې الې دلته دل په معنا اما باندېل کله په ته سبب سره کله په معنا ته علت سره کله مراد ا علت شرعیه نه دي نو باج ابتدا ته جي کړي دا چې ټیک کار اشاره کول شی علت دا هو مراد علت شرعیه نه دي چې په اوږدي مثالو کې امر مثالو کې نه صحیح کو اله او کووږي نو پرېږوم به مثال کې علت شرعيه شو بالکل جهلم ته داخلي دي دلته سره وجني تکبر دی وجي دا والله علت خدای دې کې علت شرعيه نه دي دې کې صرف قاوجي ته اشاره کوي دور نه ولجو کړل دي ځکه الله تعالی اسمان لوي کارونه کوي جي اسمان نه ولجو کړل دي نو علت معنا د امبانه راستنو جام د توجيه شيکي بهر د دې تر صحه د پرې کولای امیل في فیحاز المقام او دبازو خطایلو لپده مکام پی تفسیر الوجه ها تفسیر دووجه ریتی کولیهی پا کون دماتن الاوجه بنای الخبر کے دل علتی تفسیر پس سرمی سائلت سرا و سببی او پس سامب سرم وکدیس توفینا ذالک پی الشرحا او دویا تفسیر پی حجیو اللہ وسطیماتی جوالی دورکو وکدیس توفینا قومی دا کلو بحث کرده پی الشرحا پا متولکی سم انہو بیادا ایماء نو دو مرجی دے ذکر کری وردام مرجع دا ماتن دا شاریخ پنزبانی سعی دا دی تولی کے ایماد آئیو مرجع شوا آدار چاہ پنزبانی سعی مرجع دا شاریخ پنزبانی اللہ مکتزانی لا مجردو دا اما دویم مرجع ذکر کری چابل چاہ ذکر کرے دا لا مجردو جا للمستحلے موصولا کاستمو وی ا هنت ا لتر استند تل تهدید را جیکړه دغه راسته توجی سی کی او دا علامه تذریب توجیبا نه مطلب نه لا مجردو او دا زمین انه راجه نه دی جعل المسلیه موصولن تصرف جعل المسلیه موصولن دغه موږ مرجه نن سرلو که جعل المسلیه موصولن راول المسلیه ثم انه به راولت مسلیه موصولن چدي ربما یجنوا ذریه مطلب بداشی نو دا ايماتا لا مجرد جعل المسيلهم موصلا دتراجين له كما سبقا الى بعض لوهم فكسنگ شي دا خبر او لدا شي دا, دا بعضه وهم متا لكواهم خلخليل لا نلكلين سمينه بها ايمات و بما يطالو قالنا قال قال بزول شي ذريته الوسيله الى التعريض بالتاذين لشان الخبر ده فار التعريض بيشارق للطاذين نشان الخبر سرى شر روان خبر تشد الشان باله نحو شعر ان الذي سمك السماء ان الذي أوجد سبك السماء وجتكلها باسمان سبك يرابصنا وجتكلها باسمان الذي موصول شو أسبك السماء دا سلسله شو المصي خبر ذو الكي هذا خبر شو. دا علينا بيتا بنال ذا بيتا فبدل الموصوف شو ادعيمه اعز واتلو دعيمه متداشه اعز واتلو خبره فدا بيتن لقرسبت شو بدل موصوف بدل لقرى مقول شو نامو تلک شو و دا بناوال جمله اونو جمله سو شو دا خبر شو اما رمزه انترالا و خبر شو دا بیت مراد سو شده اراد بیهی القابا یا خوشعر داوی چیا غذا چاسمان وجد کرده دا مولی قابا را کلی دا را جو را کلی دا او یا دینا مراد مجازی بیت مراد دی ای بیت الشرق والمجد اگر قور عزت او دا مزرگای او دا شرافت سعیشو و دبیت دو مانی یو حقیقی بیت بیت ابل مجازی بیت شید شرب او دو مجد او دو بزرگی بیت دعائی اینو چستنی دے دیکور اعزو دا چکم دے عزیزی دی مضبوطی دی و اطولو او اگدی من دعائی میں کل بیت اطولو دا اگدی و اوسری مضبوطی دی من دعائی میں کل بیت دستنو دا حری اوکورنا وس دې تدویګې بیسکه دې تدویګې مثال ففيكولې ان الذي سماك سما اءن تدیکې تدویګې تدویګل مثال نو دې لیکه اوس دې کې ہوتا سوق جن چې الذي موصول شو سماك سما څه شو شو ما سول سره کوټاش او بدن نغته و غیره درته شي اوس په دې سره کې سم کو سما کې اشاره او شواد دې خبر تا چر روان خبر چې دې فاقیم اوچه تواله ده. فاقیم او قدی که پا دی اوچه تواله بیا اشاره دا چه ده چه اللہ که اسمان دوم رو اوچه کرده ناکور بچی جو کرده نا آرم انتیحی تازیم مالا کوری. نیوخو ایش ما شو چه روان خبر دکمی کبی دیده. خو بیا دا ایما دا پا رو بسشو دا تازیم شو. خبر دې ده ل دا او شرایط تعظیم دې پر لفت پر نو تعظیم ته اشاره شو چې دوره نو اسمانه وجد کړل نو دغه د عزت دا کوم سکامت <متحدث> نه امام را خبر بنوای ته شې نه کمی او نه په حق ته کمی دیږي ارګه امام مقصد شوه چې اوچوالې دې دې تعظیم د حضرته معظم حضرته را روان بكل من الذي سببكسم اما انطرقي اشارها ال ان الخبر المبية خبر مبدي عليه فدي مصود سباني امر داسي شره منجن صرف وال بنا جنس توي لري وال او دجنس بلا زك س اسممان بلالة عزكن سليون پرز دا چا ب شغ زك سليمة دا. تا ڈاریب در اینا پر دلگی مو خواجم یو ایچ دا سی الفال تنگوری روان تخپنا پر دلگی سمتی بیا پا دی ایما کی زمیر ایما تراجی کے سمتی بیا پا دی ایما کی تعریض اون بیتازیم شانی بینا ایبیتی پر دی تا عریض او ایشانا دا اتازیم شان دا بینا دا بیت اینا بیت انتی آئی اچت شری لیکن نیفیلن زکادا یو فیل لی من دا آغا چارا پ اللذی لا بنا آدم منها چی دا اغیر بل اجت بل او بنا نشتا و ارپعو اغیر اجتا بنا نشتا دا یون مثال شو دا ایما یو مقصد شو دا ایما بالمقصد بیا نئی تو دا فا آغا ذریعتا اتف تے نوروبا ما یجعلو رو با سا و رو با ما یجعلو او کلا نا کلا دا ایما ذریعتا زول شو یجعلو کی ایما تا زمین دا جیک ہے و رو با ما یجعلو ال ایما هو اگر شي شی زریعتاً او و وسیلا الى تعظیم شان غیرهی تعظیم ده شان ده غیر ده خبر خبر ده اشاره نشی کوره بلکه تعظیم ده شان اشاره کوره شی پدیگی ما که او ده خبرنا بلکه ده خبرنا علاوه شی تا آیات, مد... آیات تلاول اگره الَّذِينَ كَذَرُوا شُعَيَ بَنْ كَانُوْمُ الْخَاسِرِي آغا خلق شیغن تگذیبو که ده شعبنه صلاحات و سی د تکظیم کی ایمائش چې تکظیم د پیغمبر کې نغته خیر العلماء وی په مختلفه لګې روان خبر چې ادنقصت او تعوان خبر یو خو ایمائش وغلیته او دا ایماد د دې لپاره دا ایماد سره لپاره دا ایماد د تعظیم د شعیب علی السلام صلی الله علیه و سلم چې د شعیب, شعیب علی السلام تکظیم سره وکی شه لدی الی شعیب د شعیب علی السلام تکظیم کړي کانهو الخاسرین یو خود کذبو کی ایمه او اشاره شوا چه در تقزیب خبر چده نا در تقزیب نتیجه زکر کی خود در تقزیب چده لده کی ورسره ورسره در تقزیب بیان بانی نقصان متفرکو اشاره اکلا چه در شعیب علیہ السلام تقزیب دیر خطرناک شده ذکر خطاوانیان شو شعیب علیہ السلام لوی ساره ری و در تقزیب دیر لوی نقصان نا فا ایدا کی قذبو و خسران تا چرا دا خبر دا قبیلی دا خسران و سروا سر, سر شو دیا خبر دا تیزا خسران ہوئی دا شیعہ علیہ السلام بلیش سر دی الَّذِينَ قَذبو شوائن اوہ نوے تذبیق کیورپسی اڈاریک ترجمہ مرجمہ دا کئی احسانہ دا, دا ففیہی فدی مثال کی ایمان اشارتا الہ ان اشار الخبر المدنی آرہے اخبر کی مبنی دی ممدل وقبلی ندی یون بیوالی الخیبت والغسران چین خبر داردی و لکی دی خیبت داردن او بیدین او دو تاواننا و تعذیم اللی شان عليه السلام و تعذیم اللی شان شعیب علیہ السلام افری که تعذیم شان شعیب علیہ السلام و روبما یجعل ذریعتن الٓ displays لشان خبر او کلن اکل بتر ذریعت روزولشی الٓ pancakes لشان الخبر در پارت دی احانت دی شان خبر محکیو تازیم مسئلہ و کلا کلینا کلا خبرو توحین کولیش نحو انللذی لا یحسن ماری فتل فکه کل سندف پیه کتابا ندیکی انللذی لا یحسن ماری فتل فکه آقا سالے چی فکر پاندینو کوئی گی شو صحیح کلا کل سندف پیه کتابا چی ڈاکٹر شی لبس لیو علیم شی قتل بگی جی دا ته عبدالقادر ترشه لساجی به انکار ده یو علمي مې ماته نور علمانو چې پتا شو کې د تاهر القادری په شته عالم شته پیدا طاهر القادری پورا लेवल زمو علماء رسول الله صلی الله علیه وسلم نشا ال تا جاوسر لگی خبرې په دې کتاب کو تا کیدا زبر الله له 40000 کتابونه ولای په حرام کې التواب است نو تلو کې اوسره خبر وي اته مو تاسو راشه په دې کتاب کو تا د زبر د ارم په کتابونه کې مو ته کې خپل هغه ولا است نو من غير على شفاه التقبيله امين كويس ان الذي لا يحسن معرفه الفقه اغثر جماعه معرفه الفقه نبي زيدات سلم وصلت في جنه كتاب لقديك ولا يحسن معرفه الفقه كشاره شوار شرارانا كارنامه بنيات بخلي او جره د کی کومه سلامه غلطه کری اشاره شو یا به دې کې څو ځانګړي ځپلایو سره مبارکاته اشاره شو ترې بنیاد به کلی وسره وسره کدی کې توهین اشاره ده د کتاب او کتاب خبر ده بلکې او خپل وی دیګا یا مصنف ته د مصنف توهین دي ان الذي لا يحسن ما مختل ر ده دې کې توهین نشاشه په وینو د مصنف دي او مصنف په خبر نه دا صرا و صرا توحین دا کتاب هم دے نو پده که احانت دا چام شو دا خبر هم شو دا خبر دا نو پده که توحین قد مفهول ہوا یا ام که دا شی جگر دا کتابان توحین شکرن دا کتاب دے چه بای کسی با ناجاہل اکسو لکه خصوصا اشاره پا گئی چاہتا شو اشاره پده که احانت دا تول دے فهو اشارة مصنف الذي لا يحسن المعرفة تا بي معرفة تا فكرة فهو صنف بي كتاب فهو اشارة خودية تا شو جرادوان خبر آده جهكي من فكه بنية دوته عرصه شجره ونافو اعكاس کارنامه کارنامه کارنامه وصرا, وصرا وصراف اشارة تا شده ونافو اعكاسو تاوهین شو وصرا وصرا لازمان احانت داده تسلیم داده دا مفهول براغه یلنه داده خلازمینو چې د ټول <سؤال> خبر په مجموعي تعظیم یا تحکیر کې د ځمکې تعلیم په موضوع ده د بیان تعظیم بیانې هرنګ بیان په خبر کې وشي بیان نه صحیح شو کله هغه تعظیم ته اشاره وو دا غیر د تعظیم کې شرط دی د ټول خبر تعظیم څه بیان شوی او کثرت د بیان تعظیم ته اشاره او کله دې شي دا خلزمینو چې خاطر تحول اشاره تعظیم ته پیدا یوځد پای کی د خبر تازه وو کې له شی اې کې د یو جست توهین کېږي پای کې د پوره خبر توهینه او کل <سؤال> لا کله خبر د لغې توهین کېږي کله لا کله د چا توهین دی موږ نو یې ته مسنن بسر علي توهینه پای اشاره رااله الذي لا يحصل المعرفه دا د توهین چې کله ودی دا راوړن خبر کوم او د ایماده دی لپاره چې دا دا چې روبمایی چه لزریعتن الى شان الخبر نتاس تا ما بوری دری شان در خبر تا بیشارت لیشه خبر که یا جزت کتابان در دا. داروان خبر دا دی که نه نیشه اغسه و در پیکی گنیاده اوخ خو دی ور سره سره د کتاب در جا مصندت در مکول تاوین تنسه شان در خبر تا اشاره شو شان در خبر یعنی چه خبر کمده نو اغا در بهترین خبرو نده و سره سره 138 مسند تم اشاره شو هلا اشار دا هم ته وینځه له ربما یجا له ذریته الى الاهانه للشأن الخبر اهانت به شان دا خبر او مثال کې نو ته د وکاتو کې راشي له الا الذي لا يحسن المال قد كتب او له شان غیر کی دا غره پرځله مستقل مثال هم ذکر کړئ او له شان غیر هیه اشاره شان د غیر د دا خبرته هاو و تاسو فرعن اللذي يتبعو الشيطان غلطة كي سلعك زكر اتباع شیطان اتباع شیطان روان فتا اولا گیدا چونون پسی روان لے خبر که جکم انتجه دا بڑینا دهترا نئی اولا پسی را لفتا خواه خاص ابر خبره اتباع شیطان دا سلینا دارک تا تلگی چونانا خبر دخیقی بلینا نئی زکر جونون پسی روان شه ناوی دخیر زیدہ نبوز نه حدا له حقيقت شیطان او موږ الله نه پیژنه هو سره اشاره شو شاند غیر د خبرته اتب... د نقص د اتباع شیطان ته نقصان د اتباع شیطان دا. شیطان دا چې دا ده شیطان ته وراره ورو خبرته شو وراره ورو خبرته ایمه ال اوکا دئ د سربرار و لا اني کې هغه اشاره ده شد لا کې شه نشان د غیر د خبرته اشاره ده چې په سیلکه مذکوره چې اتباع شیطان نه شد حقیر شه ده نو را روان خبر ته امام کو شوا چې د کمی کېبلي ده خو امام د سربرار و لا امام د سربرار خبر ته خبرته اشاره دا خدا دا شه د رسول نه کېبلي نه خدا امام د دې چې اتباع شیطان نه کې هکارت دا شیطان دا <سؤال> حکیر شیطان دا حکیر شیطان دا دے اول اشان غیر ہیا پر اشان پر ایشان دا گیا اب یا اکتباع و شیطان کم دے که مسکور دے خبر که مسکور دے کبا سلح کے سلح کی مسکور دے کبا سلح محصول مقتدع کے مسکور دے دا حبر احانت غیر خبر سے شب ان الذي يضرب الشد هو خاسر وقد يجعل زريته الى تحقيق الخبر نا قريب بعضه وقد يجعل زريته الى تحقيق الخبر اجاله محققا ثابتا له ان التي ضربت بيتا مهاجره بكوبه الجلد غلط ردها هو له فان في ضرب البادي بكوبه ان الى الطريق بلا الخبر ما ينزل المحبه انقطاع الموده ثم انه يحقق زوال المحبه حتى كان وبرحال عليه و ها زمانه تحقیقیل خبر لاؤل اشتر بمطلب زن پویا که کلا نکلا تس سیلیم لاؤل خو اشتر او پلاشی جراروان خبر دکیم کبیلیل و دک که ایما بیاد ده خبر ده پاریچ ده خبر انتهای محقق کردون ده مدلل کردون ده اشاره بولې چې خبر د کمی کې بلي ده خداګی اشاره ورته دیدې لپاره بولې چې د کمی کې بلي ده دلیل <سؤال> قائم شي خبر ثابت شي محقق دا امام اشاره دیدې لپاره <سؤال> اشاره د یو د اشاره مقصد لکه ته غلط کناست دلون ته ته عام راشه او بیا د علت سره <سؤال> پاري ورشه او برعله ورشه داروکا مله باندې زه یو شګه ویو خبر ته دلته چې د شرکت اشاره چې خبر د کمی کوي نه خدا اشاره بیا دې لپاره چې دا خبر غره مبرهند مدلل نو چې شر داله ان التي اخذ زربت بیت مهاجرتن زربت چې اغه لګول لري بیتن بیت مهاجرته به دې مهاجر چا ته هجرت وکول شي څنګه چې جوکر د بکوتن جن کی علاکر لوار کسی خبر زگرکی کی جا اگر کسی خبر دے غلط ودھا هو ولو حالت ودھا ولو حالت ضمانہ ہلک ودھا محبت اولو بلاغان تالکی پریان چڑل دیوان پریان توی ودنت دی مراد مہلک سیلن دی دار محبت چکم بلاغان ختم محبت ہلاکتوں سرے ہلاک کرے اواز ہے کہ ریکارڈ کرے کوپتل جلد کې د پخوانی د پیډ نظر محبت بلاد سره ختم کړي خراب کړي دي او تباہ کړي دي نو استاد سو وګوره ان الذي ضربت بيت المهاجرۃ بکوپۃ الجلد دا سش سلاو موصول شو موصول شو او ضرابت بیتن محاجرتن بی الجن دارنسی شو زلہ شو او عالت خراب کرده ختم کرده ودحاد دی محبتو ولو بلاغان و پریانو پریانو بلاغان کنشوی دی او دی محبت لزوان را غلو محبت اسرک اتم شوید او دی کتاس اگر رایت چی پس لک دک خبر ضرابت بیتن محاجرتن بی الجن تلیره محبوب و زمانه لري بلکل خل لره تلیره ها دیکی اشاره دا زوان دا محبتا انکی تعدا محبت بیچه ما سر محبت نشتا ما سر محبتا نشتا نراروان خبرتا اشاره شو چراروان خبر زرابت باتن محاجره تن لره اطلاق و دا محبوب نان فرار اختیارن اشاهد خبر ترا ایماد خبر ترا چرا روان خبر د قابلیت د قطع د محبت نه پای کی د قطع د محبت به دایم کی د مودته بیان روان خبر د پک کی ایماد خب بیا د ایماد د د خبر د پراد چ پد دلال شتا د مضبوطه خبره دا مضبوطه خبره ده. ده دغه دا دغه ترکیه ته وله کله چې وګورې ته د اینا کې اشاره کوم سلا کې د اشارات کوي ان الذی ضربت بیت مهاجرۃ بکوب دل بیا تلل بیا ال تکور جوړ ته هجرت کول بیا اا کل تکي اا الک کی اختیارو مداحب محبت دا سیده بالکل کټشوی د مکمل کټشوی خبرونه درا یو خو ایما شو د محبوب تل <سؤال> ایما شو چېرا روان خبر د انتتاب د زوا د محبت دی او بیا د زوا د محبت د ایما د دی د پااره په کې د ایما شو دا خو د ایمادلې د پااره ده دومره مضبوط د ایما شویده چې دلیل <سؤال> دوان چې محبت محکمل ختم دی دا خبر محبت خبر دی ثابت خبر د د هغې محبت پریانو بریان دیوانوطب کړ پریسله کې د ایما دا نو دا има بیا د زریه زریه د خبره چې دا خبر یې کینی کی خبر دی په دې باندې د سله کې بلای د ذکر شو د سله کې بلای اشاره کړو شو تحقیق دا چې دا خبر ثابت جاعل خبر دی اسې جعل نه نه نه مضبوط خبر دی نو دا وتاوي ها زمانه الحبر تحقیق الخبر دی تحقیق الخبر مطلب دا دی چې خبر ثابت خبر دی اسې اوایي خبرو نه دی نه دی او پرواز باندې را د اغرد وضاحت کو سره خودي د توګه مثال ده وکجې ال اکله ناکله ایمان ورزول شي ذریتهن ذریه ال تحقيق الخبر ثابت والی د خبره اجالهم محققن ثابتن اگر ذلول دلیل پر محقق محقق معنی ثابت راځي ثابت ته ذہن د سامع کې یا نفس الامر کې ثابت اگر ذل نه ان اللتي ضربت بيت المهاجرۃ اخذ چې تا جو کړل د بیت اجرت هجرت کولی شي کوبتل جن کې غلط ود همو ټول هه عالط حلاکل د د محبت وولي پريانو بلاګانو پريان بس چپ پريان درس چې ژوند پريان پداسې محبت هوازي با و پنځ نبیزر بل بیت کوبتل بی جن ول نو کور جوړول پوه سګي کوبتل جن کوبتل جن کې اوته کورنګ کول غیر ته اینبا وندت ايمانا فديك اشاره ان ذا فار اسمنا فان في ضرب في ضرب البيت ايمانا فديك اشاره الى ان ترئ الى ان ترك بناء الخبر اعناد بناء الخبر مما ادى الى ان زمان المحببتين كتاب المحدد محبه مودده خبر ترك ذرا كتاب مودتنا ثم انه بهذا الايماجذا دا یما چې په کوم الفاظ شریر دا یما چې سره په الفاظ شریر یحقق د مضبوطی زوال المحبته زوال د محبت او یقرره او انتہیف خیف ذهن د سامع کی حتی قال له برهان علیه وای کی دا د یما چې د قریب انسره دلیل ځکه پای کی الفاظ د رودي شیز پای باندې دلیل وها زمنا تحقق الخبر ادا بعینه د تحقق او عبر او تقریر خبر بېلکل د سلله د اغیب پر په دو صورت کې په سلله کې چې کوم الفاظ وی تاسو په واده اغیب نه پته لګي چې دا بالکل په اغیب باندې دلایل او دا اغیب پر علت او وجوده سلله تاسو دا مقصد دا معلوم وای څنګه چې د سلله امام انه مشره روان محبت د انکتار دا, انکتا. دا روان خبر ده کتاب محبت نه او د سلله د امام مقصد معلوم شه د سلله د مقصدهم ملي لاکه مکه مثالو کوم داسی دواره به سوالته الا الذين يستكبرون عن بارد سنگ چراروان نو د خبر معلومه شو و سره سره د ایمان مقصد اوس شه خبر څنګه تراله چراروان خبر هغه د سره د کبلی ته عذاب لري دایکاب نو سره سره اما مقصد تم اشاره شو روان خبر دی پای کی اهانت ده چا دګه داولت د 10 څخه پخ ذکر چې تکبر شراروان خبر د خیر نه ل طاریک داو طاغه کی مقصد تم اشاره شو چې پای کی دغه خیر بیانیږي نه نو جنوغه خبر ته اشاره راځي په څلکه نو مقصد تم سراځي د امام مقصد تم اشاره راځي دا هو هاذا منہ تحقیق الخبر دا منہ تحقیق الخبر دا او دا مقود دا پی مثل اناللزی سبک السما ازلی سفیر اللہ تعالی السما تحقیق و تثبیت لبنائی لهم بیتن فظہر الفرق بین الایمائی و تحقیق بعض حضرات والدي با ندیز اکی دا اگر ادوارو مثال اونکی فرق نوے کروی دا مثال او آگل مثال یو ان الذي اناللزی رقع السما بناننا بیتن اغه او د کی وایز فرق نشته هل تک امرا روان خبر ایمان چراروان خبر د کی نه واره دل تک ایمان چراروان خبر د کی نه واره دا په یو شه دی دا صد د کی نه لټل د اون د هغه ځمې نو کته لپاره مثال له ان اللتی ضربت اږي کړه روان خبر نه اي نو خبر د ک빌ي نه څنګه چې د پیر مثال کې سم سم کو سم کو سمګي اشاره چې روان خبر د ک빌ي درې پات نه ته د دې کې اشاره چې ان اللذيذ رب بتن چې روان خبر د انکتابه محبت په ک빌ي نه التحقیق الخبر څه معنی نهشته فدوی التحقیق الخبر انده کما نه چې مرتبه سلاکه ایمان له او به سله کې پیډه ده چې ال پروموشن سره کې پیډه ده ال چې دلیمو په دی باندې غوړي ده خبر یقیني دی ټل خبر ده په دې ډول کې پرک ثابت شه نو د دې مثال تقریر خوشه او د روان د ترشی مثال تقریر ده ماتم کوي دا تقریر ده چې ال ذکر شيږي چې الا الذي رفع السماء سمک سم ابنان پسخه ایمه هټیکته او شو چې را روان خبر د دې لري خاطر وسن کو سماتا هغه باندې دلیل ګورځو چې دا کور او چت اسمان او چت نو دا کورم او چت ده باندې دلیل لرو طایب باندې دلیل ګرځو ده چې ته خو نړۍ تفقیدو کی اشاره کولی شي باندې دلیل ګرځوري چې محبت مکمل ختم ده فیا کې د ویجی د شاعر خیالي طرز ویرا د کور او د خپل عزت دا اړې عزت ویني او د عزت د اړخالیته راځوي د پدې کې خو صرف نفس خبر ته اشاره ده جلر خبر ترارون د قبيله د رفاعت نه او آیا حقیقتا محققن دا څه ده او کدا څه نه لري نو سم کو سماکه اگې ته اشاره نشته دا د هغه باندې دلیل نه لري اېما هو چې دغه بحثه قبيله ده او دا کې اېما بیا امام د دې لپاره نه ده چې دا خبر سو ګرځي محقق وګرځي په دې الفاظ وکي رسل کو سما ایما امام شجند ریفات نه دي ودل تکي د امام بیاده خبره د لپاره نه ده او په دې سره کې چې کم د الفاظ نو تاسو تمای چې څنګه په ایما کې امام کولی شي د امام مقصد په سره کې وي او څنګه چې سم کو سما کې امام شجراوان خبر د ریفات د قابلیت نه نه پدې کې دا خبره په دې چې سم کو سما د بيت ه دې چې به په اړو اړدو چې نه به عزت د خبر محقق او مثال کې چې رب متن او وسرا وسرات محقق وم ده بخول ازاحت و سلام کهی سنن انهو حق کو دا خوشو و ها خبر و مقود او دا معنی او دا تحقيق والا معنی دا مقود في مثل ان الذي سمکا السماء تا دیکی مقود داوله از لیسه فی رفع, رفع اللہ تعالی السماء زتا نشت دی پوچتو دا اللہ تراکی چا اسمان او چت پلے نشت پا دی البازو کی تحقیق و تصبیق تحقیق کی الله تلا دې फरक ور جوړ کړل ده اسماړي جټ کړو کورمو کله شي دا شهر خیالي ویلي په نه ظاہر الفرق بین الایما و تحقیق الخبر ظاہر شترک ما بین الایما و ما ده تحقیق الخبر کې